Bi milata mahiruann shibeuak orri elkargoak euskal aldeko lehen kanpaina eginzien kultura eta kirol tailetan mugatu sendoa aldi juntan mintzamena sail ogotan bultazina hidi Baina yuska txesta, goza eta mintza leheloarekin, zentako mintza menadien beziki builtazin ahi, esplikatzen daikioa jandezokagoz, Sibiro herri elkargoko yuska batzok debuak. Bai, yuska e, txesta behar eta gozatu eba, ipre forsta, baina e, mintzaje batean ez gehoz, mintzaje batuk lehen lehenik, mintzatzeko eginek. Egunke egunien, yuska jakatsiik den mintzaje batela, edo yuska ze jakastan dela, Sibiroan bestetan bezala, Uskadela kampuala eta gehuagot habo izkibian agertzen den mintsage bat, baina sorrigaiz ez urskadela gehuago eta gutiago, ez dien nahi sobea bestu, hafea eh? baina gutiago mintsatu itena eta gehuagota gutiago mintsatu itena eta hoiduk enetako uh, damugariena, urskaldunetaiik, betaiik. Hola herri elkargoak zieta pekoak banatuko ditu. Nun histegi, joku, errezeta eta kantoe bat baden, oroi uskazprefosta. Bestalde igatik kanpaina bate ananttolatu die jakusteko Euska eskolatik kanpoe eh? nun nahi emaitenan dela. Euska uh, mintzatzekua dela xarteko sai gusietan. Gusietan. Euska heldu bad da lottzen sobea kultura sail bati. Euska xentarte sailguszietan baliatzeko zuin nagin bezala den zerbaituk. Egintza beziakke bai bateiate, bestaldea fitsa elebidunak egin detzen, aintineko guteetan komite edo pestataldeak laguntzi badutie, aurten kirol taldeak duttie egentako teknikoki eta sosaz laguntuko. Azkenik Siberoko gai eskolan Euska ikastenen direako sosolagingo emaiten jagaikiko diera